Jó Hát mindig is lehetett azt tudni, egy kaland az élet. Lehet, hogy oda át is az. Nem is tudom, melyik kalandomba kapjak bele. Új japán autóban, amely most már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 Valaki azt írja, hogy véz alkalmazás, de most azt kérdeztem, hogy a GPS az ilyet nem tud. Tehát ott nincs olyan, hogy olyan szoftver, vagy hardware, vagy anyám kénya. Én ezt értem a vészt, de most azt kérdezem, hogy így láttam GPS-t, ami erre alkalmas. Ezt értem, de az én autómban van egy GPS az erre nem alkalmas. Senki? Hét óra után, hat perccel egy árva hallgatom, nincs? Akkor azt kérdezem, hogy a víz alkalmazást azt mindenki bekapcsolja-e akkor, amikor elindul? Már akinek van ilyenje.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 Jó reggelt kívánok! Hát ezeket a gps dolgokat leg, leginkább kétféle, kétféle felé kéne osztani. Az egyik az, ami be van építve a fixen a kocsiban, tehát uh -huh. navigáció, a másik uh -huh. pedig a külön navigáció. A külön navigációkon létezik egy TMC vagy TMC üzemmód, ami nálunk a Petőfőrádió hullámosszán egy kódolt információban le tudja szedni az éppen folyó, Mégis, hogy nálunk a Petőfi rádióban ez, ez mi Tehát Magyarországon és egész Nyugat-Európában valamelyik rádióadónak a frekvenciáján kisugároznak egy kódolt információt, amit az én T TMC vagy T TMC képes eh, navigációm tud venni, és fölteszi az én térképemre. Ez az valami szoftver kell, vagy ez a készüléke múlik. Én egy, egy teljes izé amatőrrel beszélek, aki Igen. olyan szavakat használ, amit nem is biztos, hogy jól használ. Tehát,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 Egy felújítás keretében arról én értesítem az akárkit a Petővirádió Pont tudom, nem... ez a probléma. Pont ez a probléma, hogyha most én mondjuk a nyugati határoz közel vagyok, és ezt, a, ezt az információt, ezt a mondjuk dugó információt, vagy útfel, útfelújítás uh -huh. információt lekérdezem a magyar magyar szolgáltatótól, illetve mondjuk az tól, akkor azt lehet látni, hogy Magyarországon nagyon ritkán hébe-hóba kerülnek fel információk, tehát nem napaképpen... De ez kin múlik, ezt kinek kéne megtenni? Hát ez nagyon jó kérdés. Ausztriában vagy Németországban napra készen nagyon pontosan fölteszik ezeket az információkat. Jó, ezt valójában mondjuk, az, aki ott dolgozik, azt teszi meg, vagy sokkal inkább a tervező mondván, hogy ő nem, tudja, hogy... Nem, nem. Mondjuk, mondjuk azt, hogy ez az útinforma. Tehát az uti hogyha Oké, okay, de hát az útinforma honnan tudja? Az nem mondjuk bejelenti a szolgáltatot, hogy... Hát van szó pontosan, hogy valakinek be kell jelenteni. Ez valaki ott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 Hát, Ugye visszakérdezhet, hatá... hogy én ezt miért kérdezem, akkor el fogom önnek mondani, de most én, még nem tartok Én nagyon jöltem be a kérdésnek a, az élét. Nem, az én él a következő? A... Van még egy perce? Igen, van. Én Schwabhegyi otthonomból, közelebb nem írnám le, egy meghatározott útvonal jöttem ide, mint az ökör.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 Arról, ami bonyolult útvonalon a rádióba, ott ki volt írva, hogy zsákutca. És azt mondtam, hogy hát azért ez már nekem sok, én bementem, gondoltam, hogy hát ha ott lesz egy fal, akkor megállok, mert azon én se tudok átmenni. De nem volt egy fal, hanem mindenféle ilyen sárga felfestéksek az úton, tudja, ami aztán fel is foszlik, mondjuk most az Erzsébet hidó. Igen, de most az Erzsébet hídom van egy olyan, ami konkrétan úgy néz ki, mint az ögörhúgyazás, de tényleg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 ez miért van így nálunk? És hogy ha és, és, és ezt elmondanám az mondnak, akkor azt mondaná, hogy hát ő ez nem ért, mert hát ezek a legnagyobb gondjaim, de hogy én tudnék élni ilyenek nélkül. És még egyszer a gyerekihezés az ez ennél fontosabb dolog, de most én nem azzal találkoztam reggel. Ez napi probléma mindazoknak, akik ilyen navigációt használnak. De nem az, hogy aki ezt csinálja. Tehát egyszer csak kirakja, kirakja az, hogy, hogy. És nincs olyan, hogy terelő út. Hát nem tudom, lehet, hogy lassan Debrecennek kéne mennem, és onnan kéne visszafordulnom. Hát abszurdum. Hát az, meg, hogy hogyan van ez az egész kivitelezve, már elnézést a germanizmusért. Hogy az apukám mondaná, hogy a, a, a gálája menjen ki annak, aki ezt az egészet így csinálja.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 vagy épp a munkások is milyen kulturáltan képesek ezt megoldani, vagy mondjuk az útfelújtás, vagy az m 0 a felújítás nem a legnagyobb csúcsforgalom idején történik, hanem mondjuk éjszaka, este-tisztkor neki kezdenek, és reggel hatra be is fejezték, és fölfestve, fölfestve. Nálam ez nem így működik, és ugyanaz a probléma a navigációs programokkal is. Ezek a statikus Fért A, na a programok is... navigációs azért csak megy az egész után. A statikus programok, amik ugye fel vannak telepítve egy, egy, egy japán autónak, a, Igen. autónak a, amit ugye fél évenként vagy évente tudok egy Jeep egy pendrive-ról friskíteni, uh -huh. éppen mindig azt az állapotot uh -huh. tartalmazák, ami egy, kb. egy fél éves képvisel uh -huh. követi az aktuális dolgokat. hogyha ez a PMC funkció működne az adott navigációban, és szorgos kezek begépelnék minden reggel az útinformtól, meg a gázművektől, meg a vízművektől kapott útta a lebontott Ez akkor is megbolondulna, mert, mert nem érteni, hogy miért kell minden nap más útvonalon közlekedni az ugyanoda. Hát, ezért használnak most már nagyon sokan ezt a bizonyos VÉZ nevű alkalmazást, amelyek fut iPhone-on is, meg Android-os eszközön is. Az honnan tudja azt, amit ez nem tud? Az honnan kapja Egyrészt az információt? Két, két esetből. Egyrészt a programnak a, a működtetői azok fölteszik ezeket az információkat. De a honnan tudják pedig, meg?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 és kiválasztom azt az ikont, hogy itt most egy dugó van, egy elterelés, egy baleset. A VÉZ az reklámokat ad, vagy miből fedezi ezt? Hogy ez ezt majd, most nem menjünk ebbe vele. Ja. Okay. És az a lényeg, hogy ez az információ az utánam következő 5 percre jövő autósnak okay. a VÉZ-én már megjelenik. És ezáltal ez uh, real -time És barát, van olyan modern, olyan modern uh, autós számítógép, ami be van építve, ami egyébként automatice vész vészt tudná mutatni, ami nekem nincs, azt hiszem, de egyébként ilyen létezhet. Ez, ezek úgy működnek, hogyha nincs olyan beépítve a kocsiba, vagy jó rám rámsózták a navigációt az autószalomban, Igen. akkor nem ezt használom, hanem az újabb kocsiknál a kocsiban lévő nagy navigációs képernyő arra is képes, hogy az én telefonomnak a képernyőjét mm. let, Navigációt, hanem odapasztintom a telefonomat mm -hmm. a visszaparra, az bluetooth-tal összekapcsolódik, és mit látok a kijelzőn, mm -hmm. nem, a, nem a telefonomnak a kis kijelzőn lévő dolgokkal, hanem átsükrözve, és azáltal napra kész, vagy persze kész információval navigálok. Ilyen szerint. Ő mivel foglalkozik, és ilyen jól tudtam. <gül> hát, főként informatikával, de sok minden mással is. Jó, nagyon jól elmondta. Köszönöm. Legább elmondani, legalább megértettem, ha már nem tudtam egyébként. Ezzel. Jó, itt vagyok.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 Nekem egy német gyártmánya autón van, de van navigáció, de életemben nem használtam még, mert hogy csak a vész használom. És minden reggel, amikor beülök a kocsiba, és megyek tenni. Hova tenni, rakod? A telefont? Uh -huh. A pohártartóba. Jö, de a pohártartót nem látod, tehát az ablakon, aki nézel, akkor a pohártartó kiesik a látómeződől. Így van, de beszél is az eszköz, és aztán Jaj, erre hát, az esetleg 90 százalékában értem, és nem kell gondolkodnom mm -hmm. erről. Na, a lényeg az, hogy minden nap szinte más útvonalon is. Mert ő folyamatosan nézi azt, azt legalább három-négy-öt különböző módon tudok ugyanarra a helyszínre eljutni, és a vész folyamatosan kalkulálja, hogy éppen akkor merre kell mennem. De van úgy, hogy még útközben is módosítja az útvonalat, mert valami történt, valaki először. Amúgy arra reakcióda meg, hogy neked nincs ilyen, ez nagyjából kettő felt megcsinálni. Tehát, Jó, majd megyek hozzá. Jó, de Jó. azt nem tudsz, hogy el tud intézni, hogy az felkerüljön a számítógéped. Te se a számítógépeden nézed. Véz, az nem. nekem is van. Belej... Akkor de... De... Hát Ha az, vézed, akkor még nem használod? Azért, mert van-e... Azért, mert... mert, mert...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 Jó reggelt kívánok! Én is nagy vészfelhasználó vagyok, de azért ott is akadnak problémák. Tegnap engem konkrétan a Csősz utcába be akart vinni, ami föl van turva, és szemből arra vitt volna. Úgyhogy azért ott is észnél kell lenni. Köszönöm rendben van, nem, nem csak a vízről ja. van szó, hanem arról, hogy ez a szituáció, tehát a víz az már következmény. Ez így van. Tehát Köszönöm. az, hogy én ne tudjak, nem mondom, ugye ezt már megtanultam, rutinból nem vezetek, én már rutinból nem csinálok semmit. Mert a szex se rutin. Hál' Isten ennek soha sem volt, ez rossz példa volt. De, de akár jó példa is lehetett volna, nem az. De semmi se csinálok rutinból, de az, hogy... És akkor még nem meséltem el önöknek, hogy ugye szükségem volt a határidő napomra, mert valamely embereket nem hívtam vissza tegnap, Wagner téged és Bakácsot is vissza kell hívni, a Páfi Balázs is vissza kell hívnom. Minden, rengeteg embert vissza kell hívnom nem, nem rendben, mert ezeket mind elmulaszottam, és tennap mentem a próházkához csupa név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 igen? Hogyha van, ha van a kocsiában egy ilyen kijelző középen ez a kis képernyő, Val. az enyém van gondom igen. Hogyha ha bedugja a telefonját az USB-től uh -huh. és az, akkor és megjelenik a CarPlay ezen a uh -huh. kijelzőn, a, a telefonján a vezeték kapcsolja, és akkor ugyanezen a kijelzőn rajta lesz a véz, mert a képernyőt tűködik, tehát hogy jó. a képernyőn fogja látni a véz, jó. és azért tényleg semmi szakszerűség nincs benne, szinte véletlenszerűen jöttem rá, tehát nem a GPS-t Higgy hogyan hát, lehet erre szinte véletlenszer rájönni? Hát azért ez némi tudatosság, azért csak kell. Hát, hát addig nyomkodtam, most nagyon komolyan mondom. Elhiszem, én is, De, is én, szoktam. Én, én, én valahogy ilyen ösztönszerűen működöm. Tehát a lényeg az, hogy addig nyomkodtam, és ha nekem sikerült, önnek is fog. Kedves. Tehát ott a va van kár play volt, akkor a képernyőn okay, a víz. mi nem kell beletenni a telefont a pohátulatóba, ott lát. Jó, é. rendben van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Éj,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 Átkár, hogy Johnny Mitchell koncertre nem tudok elmenni. 06148 és 063677116111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 Kérek kávét, nem kérek, nem kérek. nagyon <gül> <gül> kedves volt, és mondom neki, hogy talán majd legközelebb. Okay. Erre, ahogy vissza, visszajárod, megkérdezem, hogy itt talán lehet balra fordulni. nem és majd legközelebb elmondom. <gül> Nézzé, ez a humán faktor. Ez olyan, mint a bemondó. Ha még valaki tudja, mi az, hogy bemondó. Megemlékszik a Kejfejöncsének arra a történetére. Szapár hitel, Baló György. Zavarják az adást, igaz, hombulen. Nem szabad megölegedni meg az embernek annyit, tehát én velem tényleg meg lehet érteni, csak Kejfejöncsé alapján fél félszavakból egymást. Egy telefon még belefér. Hogy tényleg, most felejtsük el Orbán Viktor, de gondoljanak abban bele, aki személyi sofőrrel közlekedik, az erről mit tud? Legfeljebb azt mondja, hogy Jancsikám, érdekes módon sofőrök ritkán szoktak nők lenni, de miért, azt nem tudom. De ezen a környéken még nem jártunk. Most elraboltál engem, vagy valami, nem tudom. Tehát, hogy most mi történik?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 Küldtem egy esemet a lányomnak, most látom hogy ezt nem küldte el a gép. Ez a mai nap tele van meglepetéssel. Jó reggelt. Lehet? Van egy rossz hírem, a jövő héten nem fogunk tudni beszélni, mert meg fogják a sarkamat, és szerintem én a jövő héten otthon leszek az ágyamban. Meglátogathatsz, az meglepő lenne. Otthonomban egyelőre csak Kosztolányi Dénest tudtam uh... Vendégül látni, aki kopogtató cédulákat szedett, és pisilnie kellett, és bekopogtatott hozzám, akkor még nem ismertük egymást, és kérdezte tőlem, hogy itt lehet-e ilyen szolgáltatást igénybe venni. Lehet, hogy csak a fantáziám szabadult el, de ezt egy pár elmondtam, és egyszer sem mondta, hogy nem igaz, és akkor mondtam, hogy tessék, befáradni, itt a szappan, törülköző, és így megismerkedtem. Tehát, hogyha bejönne Megyesi Péter, Orbán, Viktor, Brezsnyevű, már nem tud bejönni, mindenkinek rendelkezésére bocsátanám, és utána elmesélném büszkén a műsorban, hogy milyen szolgáltatást tudtam biztosítani emberek számára. Ott van jobban meglepődtél volna, hogyha ő be. Most a Kenyere Zoltán volt egyetemi professzorom, ünnepi kötetben bemutató estén voltam, még múlt héten a Petőfi romimbuszomban és ott Alvasüdit a, a felolvasta a kötetnek az első írását, ami egy nagyon szép lírai eszély, és tulajdonképpen az Arany János találkozását is leírja, hogy hogyan látogatta meg a lakásával Arany János, és olyan hogyan hogy várta Aranyános megérkezését, illetve hogy felérkezem az emeletre. Szétjátékes. De látod, és ez nem provokáció, hanem ez a műsora megér.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 mondok, különös tekintettel arra, hogy a lányom telefonszámát nem tudom, a tiédet pedig fejből tudom, és most reggel kontrolláltam, amikor felhívtalak téged. <Színt> Há, annyira szeretem hallgatni az is, nem is De aztán nem leviszem történt. a hangot, hangsúlyt, tehát nem arról van, hogy magamat akarom hallgatni. Nem vagyok a fábri. Nem a fábri, ha... benta, az a bajt hogy a fábrit én 1979 óta ismerem. És akkor még volt benne érdeklődés, most nincs benne érdeklődés. Ez a legnagyobb baj, tudod? Mert a Fabri az egy lángoló elme, az egy, egy mai nem ennyi, tehát hihetetlen feje van, és fantasztikus dolgokat hozott létre, de egy olyan műsort csinál, de most már teljesen alkalmatlan, de ez már legyen a magyar televíziónak a gondja. Nem tudom, nagyon véleményt mint akkor nem nézek tévét. Nem, nem, nincs, nincs, nincs erre időm. Ha nézek valamit, akkor filmet nézek. Okay. Most például megnéztem a felül, mert szóló filmet. Milyen volt? Nekem tetszett. Hát szerintem jó volt, és hát uh, voltanak kritikusi fanyalgásokat is. Uh, Hogyan visszagyoltál a... te annak idejénak a hez Itt Ball, Ki voltál a fiatal... koncertem? Nem, nem, nem. Amikor, én, amikor a film koncert volt, akkor én tizenéztem éves voltam. Hát... Ó, hát én a Fajer Gábornak a húgát vittem ha el. Ha jól emlékszem, az 87-ben volt, és én akkor 15 éves voltam. Én a Fajer én... Ivettel voltam uh, Queen koncert, mert rám bízta a család, és ő szerintem akkor nem volt idősebb. Mm -hmm. Téged is kivittelek volna, hogyha apukád rám bíz. Igen, de akkor még nem is vettük egymást, és hát... az apukád sőztett téged. Nagy pechünkre. <laughs> igen. Igen. Én én emlékszem vissza a kvíjre különben, hogy én egy gimnazistalan értem. Queen lemezet, Queen kazettát, volt-e neked? Nem, nem volt. De akkor mondnak, hogy miért mész egy olyan filmre, ami egy olyan paliról szól, akinek a zenejét ezek szerint te annyira nem favorizáltad. Is az embernek változik az ízlése. Én Aha. nagyon szeretem a Queen. Tehát én, nagyon, én gyakorlatilag a koromban is van nagyon szerettem. Meglepő módon az átterés nekem a... a az a film hozta, amiben egy Queen betétdal volt, ugye ez a, a Hegylakó film volt. Mm -hmm. Egy nagyon szép videói betétdal van a Queen-től, e, és, és innentől fogva volt bennem erős érdeklődés a címzeméje iránt. Azt a Hegylakó filmet akkor önben biztos megnéztem ötször, de nem, nem akarod nagy számokat mondani, mert nem akarod túlozni, de biztos megnéztem. E, ez valamit a 80-as évek vége volt, jók nem ékszem. Ha még, még ilyen illegálisan másod videók alattán érkezett el hozzánk a... a még nem is volt videó videómagnónk, tehát egyik barátom, amit már néztük meg, úgy érkezett el hozzánk a helyzetekon. Nem kicsit, szóval én szerettem a queen szerettem de igazság szerint a, a gyerekeim beszéltek rá, hogy nézzük meg együtt a filmet, és... Némi aggodalommal ültem be, azért mert a megkisebb lányom 12 éves, és 12-es karika volt a filmben, hogy ez biztos, hogy 12-es karikás éve, mert azért azon aggódtam, hogy miképpen fogják a Freddie mercury a partjait megjelenteni a filmben, de nagyon visszafogott volt, szolíd volt. És a kritikák egy része pont ez ezzel kapcsolatos, hogy nem mutatta be elég hitelesen. Olvasol kritikát? Igen, meg nézek is. Olvasok is, meg nézek is, úgy értem a nézést, hogy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 belőlem irántad, és a Háj János, hogy egy ilyen e-mailt írt nekem, figyelj, mi a kompolával a rádió műsoram révén ismerkedtünk meg az Eszterházival, a Krista nak van egy vagy két kézirata az Eszterházitól, azt úgy őrzi, mint a, nem tudom, mint a holtekercseket, vagy, vagy az izér a holtengerben található, tenger környékén található tekercseket az Izraelben. Hát erre is nem tudsz mit mondani, mi? Nem, de örülök. Meg.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 Akkor legyen Pilis, vagy Budakeszi, vagy nem tudom, tehát olyan környék, ahol van pregnás németség. De lehet szlovákság is, tehát ebből a szempontból csak a példa, példát említettem. Nem tudom, ez nem politikai kérdés, szerintem én szerintem nem se. Kérdés. Bár Magyarországon nincs olyan kérdés, aminek politikai kérdés lenne. Igen, de Rév nem Magyarország.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 Sengen, meg az erőpőnös csatlakozásunk. Tehát olyan érték, amit károlyan elveszíteni. Nagyon nagy hibának is tartom, amit az osztákok csinálnak most a határon. De arról tudunk, hogy ezt tényleg csinálják, mert én már olvastam. Én ott voltam most a hétvégén. Azt történt, hogy egy ilyen kis határát ahol átmentünk, ott rögtön, ahogy átértünk, rájöttek a rendőrök, és elkérték az iratainkat. Megmisztik, aztán engedtek bennünket tovább. Hát, tüm... Pedig arról írtak, hogy valami horribilis büntetés lehet fizettetni. Formálisan ebből az látszik, hogy van határ de ugye nem ez a kérdés, nem az a kérdés, hogy bizonyos határlát azokat, azokat lezárnak, de nem olyan módon zárnak, ugye, mert senken nem lehet megsérteni, formányosan zárják le. De nem azt szokják mondani, hogy, hogy sorompó lesz egy kerítés, vagy bármi, hanem egyszerűen kiteszik a táblát hogy behajtani tűvos, ezzel, azzal, azzal, és gyakorlatilag ezzel, az, és, és ezt ellenőrzik, és ugye aki magát a kreszt sz, sz, sz, szegi meg, azt fogja megbüntetni, hiszen a, a közlekedési távák, uh -huh, uh -huh. és lesznek ilyen kivételek, például a mezőgazdasági uh -huh. forgalom, mondjuk a traktorok. Hűlhet egy traktorra lemenni innen, Ausztriába, azért az nagyon sokáig tart. Jó, de hát ö, akkor is a dolog, Tehát nyilvánvalóan abszurd, hiszen semmi, semmi értelme nincsen, Semmi szükségünk se rá. nem kell megvédeni a migrásoktól Ausztriát, mert az unió külső itt kell megvédeni. Meg egyébként is, hát arra, hogy az idősak, amikor az még nem mostani, nem a kursz, hanem az elődje, ugye arról beszélt, hogy uh, ne vetsék és akart bennünket tenni a kerítéssel, hát. Aztán most ők De ti akkor el. most, hogy átmentetek, ti kockáztattatok, vagy kíváncsiak voltatok, vagy nem törődömek nem, voltatok? vagy ahol mentünk, hát ami, ami nincsen még kitéve, mert egy táblás, ez egy kicsit hmm. nagyobb. Nem, ez, ez, is, ez is egy egysávos egy, egy, egy uh, aszfaltos út volt, de két települést olyan módon köt össze, hogy ezt nem akarják majd megszüntetni, mert ugyanakkor ellenőrzés volt. Tehát a rendőrök megállítottak bennünket, és elképték az illatainkat. És aztán azt mondták, hogy hajnán menjenek tovább. De, hát, miért is mondták volna a verenkezőjét. Hát. Rögtem mert aki egyébként nem, tehát pont ma arról beszéltem, hogy rutinból semmit se szabad csinálni, az égény jött a világán, amikor a honpolával voltam legutóbb Bécsben, és ez nem volt olyan nagyon régen, talán két hete, akkor ott az kimondhatatlan múzeumok környékén, Kursz Múzeum, ott ilyen hogy izé, tankok álltak, és az ember ugye azt gondolta, hogy hát kész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 Kicsit az Eurófén 20 ami bérkeringésre be tudunk csatlakozni, mert nagyon nagy a verseny hát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 Ugye most mindenki vagy én mindent majd a művészetihez fogok hasonlítani. De ott ugye megnéztem az összes kiállítóteret, amit meg lehetett nézni, meg ahova elkirándultam, de hogy most oda csak azért még egyszer elmenjek, tehát ahhoz majd egy Szezánnak kell lennie, amiről beszéltek, vagy egy Rubensnek, hogy oda elmenjen az ember. Beleértve, hogy az Albertinában meg be lehetett jutni a monékiállításra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 A kiállítási politika az, az, az nincs, a Szépnéstű Múzum az, amelyik ezt a munkát európai... És mi akadályozza -e a pénzen kívül? Nem, nem tudom, személyleti dolog, infrastruktúráis problémák, tehát az igazándiból a Bécsben is túl vannak azok a nagy nagymúzumi feleztéseken az elmúlt néhány évtizedben, amik ami most nálunk beindult. Tehát azért ahogyan Berlinben Múzumi negyed épült, ahogyan Bécsben létrejött a Múzumi negyed. Hát jól ahogyan, beszélsz, mert ugye a, e -e -e -e -e a Ligged Project kapcsolat nagyon a, sokszor a, eszembe jutott, a, ügyen, ügyen. Ügyen, hogy ott annyi program kell, hogy legyen, mert egyébként az egy holt tér lesz gyönyörű épületekkel, feltetően gyönyörű épületekkel, és annak nem lesz értelme, tehát ezeknek az izemeltetése az gigászi költség lesz majd. De a lényeg az, hogy kell infrastruktúra, ami jelen pillanatban hiányos, tehát azért a mi múzeumi intézményrendszerünkről el lehet mondani Budapesten, hogy a, a, a másik vélekháborúta egyetlen egy múzomi sem épült. Tehát a, a, a Műpa és az abban beszerített Ludwig múzom, az nem egy klasszikus múzeumi fejlesztés. Tehát most először épül új múzeum a népleti esetében, amit kiszabarítunk a kúriából, ami mindjárt alkalmas, hogy csak múzeumnak nem, és aztán épülnek tovább ezek az új múzeumok, ez nagyon helyes, és a... A, a, a bán e, főigazgatónak az a koncepciója, hogy ennek közelében legyen egy szolgáltató egység, ami ugye már részben elkészült, ahol restaurátorok, múzumi és a többi vannak, ugye itt a, a, a volt szívkorházban, mm -hmm. az éppját együtteséről beszélünk, ez szintén nagyon helyes. Jó, de ha tehát már a, itt tartok, akkor árult el A visszatérve de? azért, azt, hadd mondjam el, ott először is, most azért fogunk elmenni, meg fognak elmenni a polgárok, nagyon remélem,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 A szépműzeti múzeumnál a következő helyzet, a, a szépműzeti alvatűnepségen beszélgettünk, és a Csaroczki főigazgatóra. Ugye ott uh, lassan most már eljut, eljutunk abba a szakaszba, hogy el fog tudni kezdeni az építkezés. Uh, nem egy egyszerű dolog, ugye, mert a, egyrészt a, magát az Ibraműzeti múzeumot teljesen is szépen fel kell újítani. A képészete borzalmas állatokban van elavult, a... A meglevő régi épületnek, a gyönyörű épületnek, a tetőszerkezete a teljes egészsébe felújításhoz, a zsolnai díszítőelemek nagy része lefagyott, megsérült, azokat szintén restaurálni kell, pótolni kell, felújítani kell. És ugye a hiányzó rész, tehát a be nem fejezett, ez, ez egy teljesen körbezárt belsődvara rendelkező épület lenne, hogyha az a hiányzó szakasz is meg lenne, ugye erre eh, még amikor kiírtuk a tervpányzatot, akkor, sen is bíráltuk, akkor egy olyan épületet terveztettünk oda, amely egy modern uh, korszerű épület uh, részlet volna, akkor uh, végés a kormány úgy döntött, hogy ne, ne azt uh, a változatot építsük meg, hanem ugyanabban a stílusban legyen kiegészítve az épület, ami, amilyen uh, stílusban megtervezték. Mind a kettő egy, egy, egy legitim koncepció, és uh, én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 Nem látom annyira tragikusnak ezt a helyzetet. Én nem azt mondtam, hogy tragikus. Misztifikálva. Nincs misztifikálva. Nincs Ebben most véded a Mundér becsületét, de béké hagylak téged ezügyben, mert egy tízes kállán, hát maximálisan hármasra van igazad. Jó, legyen négyes, de ötös már nincsen. Mondok egy példát. Mondjál egy példát, de ez téged fog igazolni. Itt van a művészeti intűrményeknek, a kerülményesztő szervisztőnek a tauja. Ugye? Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy itt jogalkotási szempontból mi a megfelelő megoldás. De mint, hogy nagyon kevés az idő már ebben az őszi szezonban, és az adlótörvényeket nem lehet évközben össze-vissza rám Ezért a most a parlament előtt levő adlótörvény és csomagba fog bekerülni módosítő az, hogy miképpen alakul a kultúrás dao a sorsa. Aztán majd később lesz rendezve, hogy mennyi költségületési támogatási keret lesz az erdőszi szerzőzetekre, és hogy ezt milyen szabályok és fettitelek alapján fogják osztani.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 Adi kapcsán, egyszerűen nem tudom fölfogni, fölfogni ezt az Adi fóbiát, ami itt látszik kialakulni. Száz hat meg Adi, szerintem a Magyarban egyik legnagyobb költője. Soha nem lesz közmegegyezés Adi életformájában, miért is kéne, hogy legyen, és soha nem lesz közmegegyezés te is Adi történt, politikai Adi vagy most közés egy közés repálásában, de teljesen mindegy. De, de, de, de a... Én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ma de történetileg releváns szempont lenne az ari az élet megítélésén, hogy ari szabadkönyves volt, vagy nem, az volt, és egy releváns szempont lenne, hogy mondjuk mik, miképpen vélekedett Tiszáról. Ez kultúrtörténetileg egy, egy nagyon fontos momentum az ari tisza vita, de ettől még Adi se kisebb, se nagyobb költö nem lesz,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 hogy, hogy mondjuk alig kisebb költőnek tekinteni, mert alig óriási költő, minden hibájával, tévedésével, válságával, gyötremével, bűnével, megakuvásával egyetemben. Két hét múlva, mert ugye a jövő hét kimarad. Rende, Brüsszelben, ezt nem nyugodtan élj ettől függetlenül. Úgyhogy... Rendben van. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm, viszont hallásra. Önök első hallottak. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Az eddignél jobban megnyitja piacait Kína a külföldi vállalatok előtt, jelentette be a kínai elnök a Sánkhájban zajló nemzetközi expón. Ez elvileg újabb lehetőségeket teremt a magyar cégek előtt, amelyek a többi közt műszaki, gyógyszer és élelmiszeripari termékekkel ruhatnak labdába a távol-keleti országban. Xi Jinping konkrét számokkal is szolgált. Kína az elkövetkező 15 évben 30 ezer milliárd dollár értékben vásárol majd külföldi termékeket, 10 ezer milliárd dollár értékben pedig külföldi szolgáltatásokat. Orbán Viktor az esemény megnyitóján arról beszélt, hogy a régió államai közül most már hazánk exportál a legtöbbet Kínába. A magyar kormányfő kiemelte, hogy a magyar műszaki gyógyszer és élelmiszeripari termékek egyre nagyobb számban vannak jelen a kínai piacon. Mintegy 80 ember többségében iskolás gyermekeket raboltak el hétfőn ismeretlenek az Észak-Kameruni, Bamenda városában, közölték helyi kormányzati és katonai források a Reuters hírügynökséggel. Az MTI szerint egyelőre nem tudni, hogy kik követték el az emberrablást, az eset Kamerun angol nyelvű régiójában történt, ahol fokozott az erőszak az elmúlt időszakban, és szakadár fegyveres csoportok alakultak, amelyek független állam kikiáltását követelik, ambazónia néve. Fegyverrel védik a termést, a vanília termesztők Madagaszkáron, a térség a világ fő vanília exportőre, itterem a világpiacon kapható fűszer 80%-a. Ennek világpiaci ára mostanra kilogrammonként 150-190 ezer forintra emelkedett leverve az ezüstöt is. Mivel a rendőrség nem tud védelmet nyújtani a rablók ellen, a gazdák nagy része puskával hónapokra felköltözött. A vanília ültetvényekre olvasható a népszavában. Fiola, vagyok lehet? Elnézést az elmúlt idők viszontagságáért, én olyan rádióban dolgozom, vagy dolgoztam az elmúlt években, másfél évtizedben, kicsit többen,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 Én azt, hogy alapcsőzének... Egy másodperc, időképpen kérdezni, mert van szezonja a cirkusznak, vagy nincs? Tehát télen, nyár, tehát ugye most karácsonyról beszélünk, az egy frekventáltabb időszak, a nyár kevésbé, vagy ilyen nem létezik? Van, egyébként a Magyarországi cirkus van e, egyedülálló Európában, hogy télen-nyáron nyitva van és működik. Mert hogy egyébként az ez e... Európában máshol hogy van?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 250 évvel ezelőtt, akkor főleg az volt a jellemző, hogy egyre másra épültek a különböző kőépületek, kő cirkuszok, és Ezek mindig kör alakúak voltak? Igen, igen, tehát, ez, tehát hogy úgy mondjam, hogy a porond, az mindig meghatározó uh -huh. volt, hogy egy kör alakú volt, amit azt, hogy a, a, az épület maga milyen um, volt, um, tehát lehet látni a régi ábrázolásokon, hogy nyilván egészen um, de voltak súgasztva így a városba. Volt, amikor viszont, egy a város tehát többi épület közé, viszont volt, amikor teljesen egy -egy, tehát egyedül álltak mondjuk egy nagyobb fizes térségen. Melyik a jellemző? Volt. Jellemzősztatisztikát kéne állítani. Nem, nem úgy értem, téged. nem, nem, akkor nem. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy mond példát, én arra is figyelk, hát mondjuk a magyar cirkusz speciál az a város közepén van, Barcelona, hát. Kopenhága.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 tényleg azt mondhatom, hogy egyedülálló, hogy, hogy tényleg nagy részt cirkuszi műsorok. Függetlenül, meg... hogy aki nézi, azt tapasztalhatja, hogy, hogy azért nagyon vegyes a kép a szó legjobb értelmében. Egyrészt én már voltam ott koncerten, másrészt ott vannak mm -hmm. rendhagyó iskolai órák, tehát hogy mm -hmm. maga a térnek a kihasználása azért az nem monolitikus. Nem, abszolút, Ö, illetve ez, főleg az elmúlt pár évben változott sokat. <kül> tehát ugye előtte tényleg még azt lehet mondani 10-15 évvel ezelőtt, nagyjából megvolt ez a kis műsorrend, megvoltak az előadások, nagyon sok más kísérő program nem volt. Most még nagyon, nagyon jellemző lett az, hogy különböző pedagógiai programok kapcsolódnak. <kül> Maga a cirkusz is, nem csak az épületben, hanem nagyon sok más rendben. Hát arról nem beszél, meg... hogy mi erről múltkor beszéltünk, és volt szerencsém látni, és hogy ugye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 Igen, mert azért ez egy érdekes dolog, mert a cirkusztatónakban mindig vannak ilyen, ilyen trendek. Tehát azért korábban is voltak ilyen tematikus előadás, próbálkozások, meg például a szovjetekre volt nagyon jellemző, hogy ilyen, nem tudom, ilyen meselfázolkozásokat csináltak, meg ugye Magyarországon is volt ilyen korszak. Szóval valamikor például inkább a varietér felé tolódott el,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 ugye, hogy milyen e, műsort e, rak össze, annak milyen technikai e, felszereltség. Hát itt, itt igazából, ha mondjuk azt nézzük, hogy egy szirdű előadásnak mekkora uh -huh. költségvetése, nyilván ott a határa. Ha ezt mondjuk összehasonlítanánk ennek a mostani karácsonyi e, műsornak a költségvetésével, ott gyakorlatilag ugyanolyan különbségeket találnánk, mint az éleszámtal egy területén? És abban mármint nem azt mondom, éveztem. hogy. nem azt mondom ezzel, hogy szegény ember vízzel fősz, hanem hogy egy ilyen műsornak az összeállításában, ezért egészen más a lehetősége a magyar cirkusznak, mint ami a szülőszolájnak a köcsövetését illetve. Egy hát nyilván, persze. Hát a, a szóléről ugye azt kell tudni, hogy volt, amikor olyan dialcssebekben, ami a, a világon a legjobb, vagy leg, leg, leg innovatívabb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 kultúrális programra, és azért a cirkusz szerintem még mindig egy, egy úgymond családbarát lehetőség. Tehát, Igen, a cirkuszban nagyon ritkán mennek az emberek egyedül. Visszatérve és megmarad a nem véletlenül a karácsony előadásnál, Ugye arról volt szó, hogy Magyarországon ez egy négy évszakos cirkusz, de a karácsonynak van jelentősége azt is teljesen összetesen elmondta, hogy ugye ezek a, egy karácsi előadásban a számoknak nem kell feltétlenül valami logikai módon követniük egymást. Az, uh -huh. aki egy ilyen előadást megszerkeszt vagy rendez, erre még nem volt szó, csak belekezdtünk, mert számtalan egyéb kérdésbe bele, vagy egyéb dolgokba belekérdeztem, az mi alapján válogat, illetve van-e olyan valaki, aki ezt az egészet így összerakja, és ő mi alapjára ki össze? Természetesen van. Tehát ugye van a rendező, szakmai vezető,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 Különböző artisták. A világ számos pontján. Igen, világ számos pontján dolgoznak, és általában előre, akár évekre is előre be vannak táblázva. Nyilván van egy ilyen válogatás, és ha van egy koncepció, nyilván az is mérvadó, hogy kiket tudnak elhívni, kiket szeretnének elhívni. Egy uh, ilyen műsor, az mennyi ideig van színen? Hát ez most egészen pontosan december 31-ig, általában két hónap szokott lenni egy műsor kifutása. Ami azzal ez van összefüggésben, hogy nagyjából így alakul a, cir a cirkuszművészeknek a szerződtetése? Hát én inkább azt mondanám, hogy egy cirkusznak a, ennyi ideig éri meg megtartani egy, egy műsor, tehát nyilván ilyen szezonális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 Mert hogy nyilván most már neten is lehet vásárolni, én nem, nem láttam, Mindig az ilyen szintem. Illetve nem, nem a hülyeséget mondtam, mert a fesztivál idején azért igen csak meg szokott nőni a sor. Tehát ugye akkor ö, arra nagyon-nagyon nehéz bekerülni, ha az ember tehát akkor már jóval előbb. Hány nézővel számolunk a, a fővárosi cirkusz esetében? Pff, Nagyjából. Nem akarok hülyeséget mondani. Nagyjából. Szerintem 1500 uh -huh. Igen. Visszatérve az előbb, hogy én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik uh, uh, rendszeresen visszatérnek, tehát akik úgy vannak hogy mindig mennek és megnézik az adott uh, cirkuszműsor. Függetlenül, hogy gyerekük van és ez hány éves? Hát akár, igen. Tehát én, én nagyon sok olyan felnőttet is ismerek, aki baráti társasággal, a párjával is szívesen elmegy. És ö, azt is tudni kell, hogy ugye a fővárosi nagy cirkusznak nagyon a, tehát legalább a közönség egyharmada az a turistákban állt, akik jönnek, és akkor mondjuk a szérmű, ugye elő volt a szép meg a egyéb más ö, intézmények mellett betérnek a,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 kutatóközpont, artista képző, stb. stb. Visszatérve arra, mindig a karácsony adás adja itt a centrumot, hm? egy dramatúr mit csinál? Hát nagyjából azt szerintem mint egy színház van, tehát azért itt ö, nyilván nem csak arról van szó, hogy ö, maga tehát nem csak arról van szó, hogy egymás mellé pakolunk ö, számokat, aztán kész jól van, itt nyilván van egy dinamikája az egész előadásnak, amit fel kell építeni. Ugye, ha van egy, egy ilyen. Egy céges előadás jellegzetesen, fünet. ugye, szünettel rendelkezik, és mennyi időt nem halad meg? Másfél órát? Nettó. Hát nem, ez most nem 2 óra 20 perces előadás. Szünettel együtt vagy szünet nélkül? Ő, szerintem szünettel együtt. Igen, hát akkor az. Igen, igen. akkor. Igen, két óra körülbelül. És ugye itt vannak, vannak szabályszörűségek, hogy hogy kell felépíteni, ugye hogy a, a néző közönségnek a figyelmét, e, e, hogyan követi az előadást, tehát az elejére kell például egy erőszám, szünet előtt kell erőszám, stb. Az minek a függvénye az egy a cirkusz politikai korrektségéhez, vagy mihez, mihez tartozik az, hogy ugye ma másféleképpen viszonyulnak az állatszámokhoz, mint korábban?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 Ezt így be kell És az, az valójában a látványát tekintve az emberi test csodája miatt CDF? Hmm. Hát alapvetően miatt, ami miatt kutatni kezdtem ugye a cirkusz, tehát nagyon közel áll vagy nagyon közel áll ez az ahhoz, ami, ami miatt számomra maga a kortárstánc is vonzóvá vált. Tehát, hogy, hogy mi az, amit ami ki lehet általában. Azért hogy nagyon érdekes, érdekes amit mond, de mert de... ugye most nézte a tornászvilágbajnokságot, az bizonyos számok esetében, mondjuk az amerikai tornászmai esetében, akinek B-vel kezdődik a neve, de nem mondanám, mert pontosan nem emlékszem rá, ott nem lehetett azt tudni, hogy ez most valójában világbajnokság vagy cirkusz. És ezt a szó legpozitívabb értelmében mondom. Egy olyan de akrobatikus de... számuk voltak benne, amire egyébként az indulók közül számosan alkalmatlanok.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 szigorú pontrendszer, hát ami a formagyakorlatokat le kell valószínálni. Azzal ugye mi tudnak a... mit kezdeni, amikor a testből adódóan valaki olyan csodákra képes, hogy azt az elemet is róla nevezik el. <gül> hát igen, igen. Egyébként nagyon, sok, nagyon sokan kerülnek át a sportból a cirkuszba. Tehát, hogy vannak, akik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 aki egy hajón dolgozott átmenetleg, ahol megsérült, és ott valami csoda módszerrel őt aztán ismét alkalmassá tették, hogy a gyors időn belül visszatérhessen, hiszen ezébként ezek a művészek, akik nem sportolók, de ebből a szempontból ez lényegtben ugyanúgy megsérülhetnek számunkra a sérülés, ugyanolyan következmén jár, mint a sportolóknál, hogy ki kell hagyniuk, ami egyébként adott esetben azért más, mert itt előadásokat veszélyeztet, vagy adott esetben, ha egy többes szám, akkor a többiek kednek a munkáját nehezíti, mert az ő személye nem pótolható.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 Időszakot jelent, meg kell szokni az újabb embert. Mondjuk, ha valaki <coughs> unterman, aztán egy kicsit könnyebb, de nem tudom. Tehát, a, tehát nagyon, nagyon nehéz dolog ez, és emiatt például nagyon sokáig nem nagyon voltak csoportszámok a, a 90-es évek után. ez egy kicsit megint kezd följönni ebben Magyarország, de, de ez, ez mindig egy ilyen veszélyes terep volt nekem még nem csak lesíruléstek, ha gondolni olyanok is voltak ilyen, hogy valaki beleszerelmesedett egy másikat, artistában aztán el... Igen, Úgy ezekről, ezekről örök is mondtos, hallottam történetet ez egy újabb beszélgetés része lesz köszönöm szépen még egyszer a rendelkezésre állás és elnézést a múltkoriakért viszont hallásra! viszont hallásra. Önök szondai szondrát hallották Beleúztam a zenét, szondai szontrát hallották the name you I had to ask him for a helping hand him with a heart, the bounty piled a frozen fish is his town Jó reggelt, vannak olyan rajongóid, akik a múltkori beszélgetésben azt is számon tartották, hogy hol ért véget a beszélgetés, és nagyon sajnálták. Én nem tudnám pontosan megmondani, de vannak ilyenek Azért az Azért igen, ennek lehet örülni, mint hogy nagyon jó esett az érdeklődésed, hogy szól-e beleértve, vagy amikor Újhely Istvának elmondtam, hogy nem szól a rádió, konkrétan nem értette. Hát ő... Mondjuk azt én se tudom, hogy technikai vagy milyen okai voltak a Mindenféle tovább. okai voltak, de, de nem értette. Tehát e, ugye én olyan rádióban dolgozom, ahol, hát nem azt mondom, hogy hétköznapi, de azért nem túl meglepő, ha ilyen előfordul. De az új ez a csodálkozás, ahol a Humpalának meséltem, azt mondta, hogy ez teljesen természetes, ugye az ember.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 Spanyolosszának a Portugália felé első része, nagyon szép városokban, Trujillo, Cáceres, e, gyönyörűek. Csak úgy, vagy volt mi cél? Nem, nem, turistaként ez úttal teljes. Autóvonat, eh, busz, gyalog? Hát autó, de nem fogom ezt gyakran tenni.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 de van gyakorlatilag vele párhuzamosan bizonyos szakaszokon fizetős. Igen, én most, is amikor, amikor jöttünk vissza a. És nem is olcsó. A négy napos csúcs után, akkor én a fizetőst választottam, és bölcsöntettem. Igen, és nem is olcsó, legalábbis a Valencia könyv. Nem. nem. De mi alapján választottátok ki az uti Ott még nem voltunk. De gondolom, hogy sok ilyen van. Ez összesen sok hány kilométer van a Drittól?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 Hát nézzük csak. Németország Francia kisebb. Talán nagyobb, hát ma területet igen igen, igen, igen, igen. Hát ugye Oroszországot ne felejtjük, Franciaországon, hát milyen a, a harmadik típtelek. De nem teszem érte tűzbe. Igen. Időjárás? Gyönyörű. Na volt, pár kiló, most, nem, pár, pár, most pár kilométerre voltunk ott, palagától olyan vízösöm volt, hogy ezt rossz volt nézni. Igen, igen, hát most fáztam, mondjuk ez mutatja, van. hogy egy nagy ország, hát itt most, itt most, amikor fölkeltem, öt volt, hát most lehet, hogy fölment egy kicsit, de tíznél magad nem lesz. hogy ne most Hütenek. Hát azért 5 foknál illik. Igen, és mennyire megy föl? Ö, már a fűtés, vagy a... Nem vagy a fűtés, aztán a, a... a <gül> két hőmérséget. Tíz hát, fokot ígérnek, ami elég kevés, de legalább nem fog esni, tegnap esett is. Mikor de költöztök? Érve, amit... hogy, hogy, hogy hát Nem, mikor költöztök, éve... költöztök, nem, hogyan öltöztök, ja, mikor költöztök? Költözünk. Azt hiszem, hogy 30-án. Nem hogy november?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 Maradj Magyarországon. Ez nem, nem, ez nem volt a történetben, ebben csak az volt, hogy fiam éjj kalandosan. De láthatod, -e, Spanyolországban ezt is mégis tudsz kalandosan élni. Így van. De, mert, mert van mit nézni. Szóval tényleg mindig elvülök, hogy, hogy. De mi voltál te olyan helyen az életedben, ahol nem volt mit nézni, Gábor? Szerintem minden. Nem, nem, nem most. Igen, igen de most arra gondolok, hogy, hogy római emlékek, arab emlékek, középkori városok viszonylag éppen megmaradtak. Tehát ez, ez, ez tényleg elképesztő. Olyan no-ném, tehát senki se ismeri. Szerintem eztől senki se tudja Magyarországon, hogy létezik És egy, egy, egy gyönyörű város, gyönyörű, az óvárosa úgy megvan, ő, úgy megőrizték, mint ahogy, mint ahogy azt az valamikor a 15-16. században. Hát az idegenforgalmát tekintve Spanyolországban, vagy nagyon az élen volt tudom. No? Igen, de érdekes módon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 hogy ez a kulturális sokszínűség, ugye ebből az hogy valaha a Római Birodalom volt nagyon erőteljesen, tehát ez egy fontos tartani volt a Római Birodalomnak, szeretek a vizigótok, szeretek az arabok, itt voltak, vagy 800 évig, óta csak 400 évig, és aztán jöttek a Rekonk jött a vissza, amikor a katolikus királyok visszahódították az egészet, és akkor indult Amerika felfedezése, és ebbe az a borzasztó, hogy tulajdonképpen a rombolást a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 a spanyol királyok, és, és mindenkinek mennie kellett, és, és tulajdonképpen eltüntettek, ha nem is teljesen, de végül is eltüntettek kulturális és az embereket eltüntették, kiüzték őket Spanyolországból. És ezzel megkezdődött Spanyolországnak a, a leszálló ágű fejlődése, mert, mert hát Spanyolország azért nagyon nem maradt, miközben egy hatalmas nyarmadigrodalmat.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 kezd a légkör, kezd ez, a, ez az atmoszféra egy picit úgy, úgy hasonulni a, a világ tendenciához. Azzal együtt, hogy azért ez egy nagyon élhető ország. Amikor azt mondta, hogy megroppanni, az egy nagyon szép kép. Valójában miről beszélsz? Mit érzék? Hát arról, arról, hogy ez a, ez a, ez a, ez a konszolidáció, ez, ez de a egy példát. érzek. Vagy, vagy nem példát, mert ez rossz, rossz mert folyamatban példát nem lehet mondani, de a, mi ropog? hát maga, maga, maga a, hát Jó, tudom, ez a legkevésbé érdekel mindenkit, ugye a párt, leg, párt politikai leképződése de hát azért, azért látszik, hogy a, a, a klasszikus pártok itten kezdenek visszaszorulni, megjelennek populista pártok, megjelennek populista politikusok, az, az adott pártokon belül megjelennek olyan politikusok, akik, akik hát... Jó, de ez az egész, amiről beszélsz, ez veszélyezteti a státuszkot? nem.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 ha megnézel mondjuk egy televíziós vitát, vagy, vagy egyáltalán mondok egy példát, ö, szörnyű korrupció van. De, de van valami hatása. Tehát végül is egy idő után a korrupt ö, politikusok vagy polit, korrupt ö, tisztviselők azok valamilyen módon kikötnek a börtönbe. Vagy például tegnap kellett lemondania a néppárt főtitkárának, ez egy fölgy, ez az erős asszony. Mert uh, van, egy, van egy úr, akit a, a uh, köztársaság vagy akit a királyság kloákájának neveznek, aki a szolgálatoknak egy ilyen nagyon fontos embere, aki mindenkit lehallgatott, és minden lehallgatását uh, megőrizte, és uh, Ó, azt, is azt is lehallgatta, amikor ez a főtitkár akkor még belügyminiszterként,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 az majd a konszolidációra tekint úgy, mint ahogy te most ezt nézed? Vagy amit kérdezek, az értelmes, de hülyeség. Nem, valószínűleg van egy generációs váltás is. Tehát... Nem, nem a generáció. A... Én azt kérdezem tőled, hogy létezhet-e az, hogy aki ebben nő bele, ezt tekinti normálisnak? Igen, na, így, így értem a generációs váltást, hogy, hogy amúgykor arról beszéltünk, hogy, hogy ott van egy nagy generációs váltás az egész világban, hogy akiknek még a csontyjában benne van -e a második világháború. Igen, háború. pontosan. Mert a ugye. Ez van. most nem pont ugyanez. Most, de nem, de, de itt, itt annyiban ugyanez, hogy itt meg fölnő egy generáció, akinek a csontyjában még nincs benne a frankúrendszer, ami ugye 75-ben bukott meg a, a stabilitást, a normalitást, a, a, a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 Nem tudom, én nem vagyok jós. Nem, nem, nem, ne, ne, semmi jós azért... Tehát arról, amiről beszélünk, felvetődnek kérdések. Nem akartam jóslatot tőled. De, de nagyon érdekes, mert, mert ugye egy milliméterrel a vízfelszíne alatt vagy fölött az egy minőségi különbség. Tehát most mondok valamit, ami, ami ugye ebből egy más koordinátorendszer. Ha, ha ma Trump és a republikán fölényes győzelmet aratnak, uh -huh. akkor a világban elindul valami, ami már most is már elindult, de akkor az, az akkor földgyorsul, és hullámá vállal. Ha nem, mi? akkor De lehet, most vál, vál, vál, vál. mi lesz még inkább? Hát nézd meg azért, a, a Dél-Amerika legnagyobb országában egy fasista fasiszta Hát figyelj, ezt neked, most vissza fogom adni a szót, figyelj, múltkor néztem EHO TV, Hír TV, nem tudom, Gancegál,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 ez egy Jó, ennél egy ez kicsit dolog, mélyebbre mentek, minden szempontból egybevetették Magyarországgal, és megtalálták benne mindjárt a brazil ellenzékben is a sorost és a nem sorost, de most hiszat arra, amit <gül> akartál elmondani Brazíliáról, ott hova fogunk eljutni ennek a logikának a mentén, amit elkezdtél? Nem Ugye, tudom, a, a, csak, hogy az időközi választásokról volt szó Amerikában, is most arról szó, hogy Trump és a nyernek a republikánusok, és akkor előjön Brazília.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 vagy meg megjelenik a New York Times-ba. Nincs különbség. Ez a borzasztó, és ennyiben ez egy teljesen új világ, és erre én, mint hagyományos újságíró, már nagyon nehezen tudok reagálni, az egyetlen reagálás az, hogy a műsorosban beszélgetek róla. Hogyan kell egymás mellimar csinálni és a New times Hát azt akarom mondani, hogy, hogy az, a, az a szakmai szint, amit Marcinéni mondjuk egy... A helyzet akkor, az New York Times marad, de a Trump lesz a Marci néni. Hát a Trump már a Erről beszélünk. Akkor mi van? A Trump Marci, néni, a Trump Marci köszönheti létét. Ö, nekem de most nem arról az, az, hogy Amerika Amerika van, hogy a Marci köszönheti a létét, hanem hogy maga Marcinéni bele is költözik a Trámba. Persze,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 Hát jó lenne, hogyha... Ez hát tehát a jó, tehát akkor most ott ugrálunk, ahol én kérdeztem, hogy, hogy ez egyébként természetesen nem nagy kataklizma nélkül, hogyan fog majd, de erről majd talál közel. Jövő kimaradunk, mert a sarkamat fogja megműteni a hangodjabban a reményben, hogy legközben, amikor találkozunk, már nem fogok sántikálni mellett mellette ott az Etele úton, de utána remélhetőleg már rendelkezésre jó, remélem, hogy akkor majd a sarkad rá. Nem, <gül> nem, nem, csokoltatlak. Szia! Sajnálom. Nemes Gábor-t hallottak. 06148909999 és 0636771161616 Akarnak tőlem még valamit, mert egyébként fogom magam, és elmegyek. Kiss my eyes, And és through my drink to a down is no suit the irish line fight before you think, to be down, down, és először le, le, le, le, Nulla hat egy másodszor ha nem hát nem Elköszönek akkor önnöktől, null egy nény a99 és 0 30 687 egy hat sen ki Én itt vagyok. mint agy itt voltam az elmúlt 2 órában, mitán nagy ne ezen ideértem. He sees me when he pleases I see him in before his lady knows How much I want She removes him like a ring to wash her hands She only brings him out to show her friends I wanna flee secrets and sharing so that's how our time began Vagyok, de hát alkalmazkodnom kell a néphez. Ne, akkor feladok néhány SMS-t, aztán elmegyek. Húzom itt az időt. Jó reggelt! Jó reggelt Nagyon jó volt a műsor. Most muszáj föl kell venni, mert hegedülni kell, és utána megyek hegedülórára. A hegedülni kell, akkor hegedülni kell. Why? Why can I leave her? Mi a honpolával egy ideje már együtt vagyunk, de ő még sose kelt fel, hogy most föl kell, mert most hegedülnie kell, de most ugye elképzelem. Honpula és a hegedű. De még a trombitai szóba jött, abban könnyebb felkelni, hangosabb. De ez egy jó mondat volt, zseniális volt. Minden reggel zseniális a maga Egy a Írok az uglai önkormányzatnak. Mit szólnak hozzá?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 Csak neked elmondtam, hogy mit küldtem el, bár te ilyenkor értekezni szoktál. Hát elköszönök Önöktől. Mindenki elment hegedülni. Van ez így? Jó reggel. Jó reggel, kívánok Elmondtam el, hogy mit küldött el SMS-ben. Azt küldtem el SMS-ben...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 hogy vagy el vagyok engedve. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, drága barátaim! Ha valaki felhív, akkor még elmesélek egy történetet, ami éppen most történt meg velem, de ha nem, akkor elköszönök.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 tehát rájöttem arra, hogy én ezt nem teszem meg. De nem azért, tehát hogyha a a telefonon, akkor elgondolkodnék rajta. De így most hirtelen, ha, és ha megkérdezé, mi a különbség, nem tudok rá jól válaszolni. Éppen már elkezdtem írni, amikor rájöttem arra, hogy én nem fogok írni. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Érthető teljesen az ilyen kommentekbe, az ilyen felkérésekbe, hogyha rászánom esetleg én is, magam maximum privátba írom. Nem... De privátban de... sem. Tehát ugye olvasok... Hát, Tehát... Értem. Maximum abba, de abba sem. Így van. Ez ezt, ezt történt. La, la, la, la, la, la.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 Nem árulom, itt tovább a fetrezsely, mert elköszönök. A olyan rántás szag jön be, hogy arra szavak nincsenek. Vagy vannak szavak, de azokat most nem idézném.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 TV rádió FM 98 adda hangot.